السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد حلقه ايتو يسيره يا ليوني حلقه 11 ان شاء الله نا leo تتزغمم دعوه المطوم وسلم ya kujitokeza wazi. Katika halaka ile picha tukazungumzia dawa ya Mtume صلى الله عليه alofanya miaka mitatu ambayo tukasema iko kwenye dawa ya siri. Usiri wenyewe sio katika ulinganisi bali siri ni katika ukusanyaji wa masohaba na kuwaweka katika maeneo maalum maalum kama katika uh, nyumba ya Arqam ibn Arqam na kuwalelea na kuosakafisha na kuwajenga akili zao na nafsi zao lakini ulinganizi haukuwa kwa watu jumla bali ikawa ulinganize kifuata watu mmoja mmoja akiwafuata wale ambao kwamba eh, ana mahusiano nao wa karibu ima ni jamaa zake au ni marafiki zake watu ambao uh, na alaka nao gania, na alwanan anachukulia kwamba hawa watakubali ujumbe kwa hivyo hiyo ndio ikawa dawa yake miaka mitatu na wale aliowasimimisha nao wakawalingania wale karibu na wao kama kina sanavaka kasilimisha wenzake marafiki zake na ikawa namna hiyo tukasema katika miaka mitatu hii takriban walosilimu ni kama watu 40 wanaume na wakiwemo baadhi wanawake. Kazi kubwa ya miaka mitatu ya Mtume صلى الله عليه ambayo ikaitwa dawa ya siri ni kuwajenga na kuwalelea wale masahaba eh, mahali ambapo makureishi walikuwa hawawafajili. Kwa hivyo miaka hii mitatu ikawa si miaka ya mivutano baina ya Mtume صلى na Uislamu na Waislamu dhidi ya makureishi na ukafiri wao na ujahilio wao. Kwa hivyo ikawa ni dawa ya siri kuwasomesha masahaba wa Mtume صلى الله عليه wao kuwajenga imani zao. E, wakawa wana kana kusomeshwa Qur'ani na kufundishwa kuswali, ikawa hiyo ndio hali yao. Na makoresh ilikuwa wajua wa kuna watu wa misilini, Lakini ilikuwa hawajui wote walio muslimu nani wala wanaposomeshwa ama baada ya mweka tatu dawa ya mtume sallam ndio ikatoka jaharana sasa ikatoka wazi na kutoka wazi kwake ni kupitia matukio ambazo tutayataja leo matukio haya ndio yakaziingilisha kwamba dawa ya mtume sallam kuwa imetoka jaharana sasa imetoka wazi na ulinganizi wake ukabadilika baada mwaka wa tatu tofauti na miaka hii ya mwanzo ikawa sasa dawa yake inatangazwa kwa watu wote kwa jumla ya watu ama kutangazwa kwa dawa ya Mtume sallam ni kutokamana na aya ya kwanza ya kum ee, kalifisha mtume salla Allahu alayhi wasallam kuwatangazia wale karibu naye aya ilokuja katika sura tshuara aya ya 14 Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia da adhu billahi minash shaitanir rajim wa anzir ashiratakal aqrabin na wa'unye jamaa'zako wal aqrabu Ikawa ikawaimemkalifisha mtume sallallahu alaihi wasallam kuanza sasa kutangaza si tu kwa watu binafsi binafsi lakini ikawa sasa kwa sura ya kuwatangazia na e, wengine kwa sababu mtume sallam hapa kaamrishwa na uwaone jamaa zako waliokaribu mbinu aliyotumia na kunaاختilafi wa naw'iuni ukiangalia katika baadhi ya vitabu vya sera wakasema aya hino anzira ashira takall qarabin waone jamaa zako wa lu karibu ikawa sababu mtume sallam kupanda mlima na kutangaza Ukiangalia ee, siratu al-disham ar al na vingineo vikasema hivyo lakini pia utakuta kwamba kuna baadhi za dalili ambazo zikaja zikaonesha ya kwamba Kuteremka e, kwa aya hino Mtume sallam akatukua fursa ya kuwaita jamaa zake jamaa zake walikuaribu na yeye na kuwaonya kwanza lakini ala kuli hali ni kwamba aya hino ikamtoa wazi kwanza Mtume sallam na baada ya kuteremka aya hii nikawa sasa Mtume Muhammad akusanya watu kimakundi makundi na kuwalingania Uislamu tofauti na nyuma Nyuma ni watu binafsi binafsi alimsilimisha bibi yake ndugu yake mtumwa aliyomstashuru rafiki yake na walo na hawa pia nao waka slimisha wengine tukasema kwa miaka mitatu takriban وكا وقت 40 tayari wamesilima amma hadithi iliopokea na Ahmad ibn Hanbal katika musnad yake na akasema baada ya kuteremka aya hii waanzire ashiratakal qarabini kuna hadithi katika musnad ya Imam Ahmad mbili kuna moja haikutaja aya hii ama hadithi ya pili ambayo pia ikaji katika musnad kwa mapokezi aswad ibn amir kutoka kwa sharik kutoka kwa al-amash kutoka kwa al kutoka kwa Ibadi ibn abdallah al-Asad kutoka kwa Ali akasema kwamba baada ya kuteremka aya hii waanzira ashiratakal qarabin na uwaone jamaa zako walu karibu basi mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakusanya jamaa zake jamaa zake maammi zake na walu Quraia moja akasema akakusanya watu takriban 45. Wa hadithini akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akakusanya watu takriban 30. Mara ya kwanza alipowakusanya akawaandalia chakula. Baada kuandalia chakula wakala wakashiba na chakula kikabakia kama hakiguguswa na akaandaa kinywaji wakanwa wakashiba na chakula kikabakia kinywaji kama ambacho hakiguguswa abulahab alikuwa tayari ashajiu mtunassallamu lengaliza wake nini na akashuku ya kwamba ankuja kutuitia kutulingania sisi muislamu akainuka yeye Abu Lahab akiwaambia kwamba hawa ni maammi zako na hawa ni ndugu zako wengine kwa sababu aliwaita wa watu ama ukoo mbili katika banu Hashim Bani al na Abdul Manaf Akainuka ye hey, kwanza kabla ya Mtume Muhammad kusimama na kuzungumza. Alijua kwamba aliwaita kwa, kwa makusudi fulani akawambia hawa ni maami zako na hawa ni ndugu zako. Zungumzo ni kuzungumza moja kwa moja lakini kwanza kabla hujasema kitu jua kwamba watu wako hawa kou zako za karibu hawawezi kusimama dhidi ya Arabu pia akamwambia kwamba tanabahi kwamba watu wako au jamaa zako wa, wanakutosheleza kwa maana kwamba huna haja kwenda ku, na kwingine kuwalingania kwanza sema kwamba sisi hatuwezi kupambana na Waarabu kwa maana kwamba shajou kile anachotaka kuambia Mtume Salla. Pili akasema sisi tosha kwa to kutosheleza na ikiwa utafuata Nila zao kwamba jamaa zako basi itakuwa kwa kweli ni Uwepesi na sisi tutakuwa tuko tayari kukuhami kabila la kureshi kukutayari kasimama na wewe zipenya lakini wewe utafuata mila zao Na hakika mimi sijasikia mtu yote ambaye kwamba anazumza maneno ambayo ni kinyume na watu wake na itawaletea taabu watu wake ila kutoka kwake Kwa, kwa hivyo muslim sallam akanyamaza katika mkao ule mkao ukavunjika mara ya pili akawaita tena na akaanza tena chakula na msaidizi wake ni Said na Ali na Zaid bin Harith ni Ali ndio mlea akawakufanya tena akawalisha tena na wakanwa kisha Mtume صلى الله akasimama moja kwa moja na kumhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuambia kwamba mimi natukua nusra kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala na namuamini yeye na ee, yeye ndio mwenye kunisimamia kisha akawaambia na kwa kwamba hapana mola apasaye kuabudiwe kwa haki ila Allah subhanahu wa ta'ala na hana mshirika na yule mwenye kuongoza watu wake hawadanganyi na mimi naapa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba hapana Mola apasai kwa, kwa haki ila yeye. Na kwamba mimi nimetumilizwa na yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwa nyinyi haswa na kwa wanadamu jumla. Kisha akawa pia kuambia kwamba mtakufa. Akaapa kwa, kwa, aka kwa jina la Mwenyezi Mungu Atiwaambia kwamba mshakufa kama mnavulana na mtafufuliwa kama mnavoamka kutoka katika usingizi na mtahesabiwa na amali zenu za hapa ulimwenguni na hapo ni ima moto ama pepo ammi yake Abu Talib baada kumsikia ambaye alimlea na mtoto wa ndugu yake Kamambia akasema na kusema kwamba sisi twakupenda hakika sisi tukupenda na tumekubali nasaha zako na, na tunaamini maneno yako na hawa ni watu wako ambao umewakusanya na mimi ni mmoja wao miongoni mwao lakini na, na vile vile mimi ni mwepesi kufanya vile utakavyoniagiza nifanye sema utakacho kutuamrisha nini na mimi nitakuhifadhi na nitakulinda lakini siwezi kuwata dini ya Abdul Muttalib dini ya mababa zetu lakini akasema niko tayari nitasimama na wewe wewe tuamrish ni na wewe nitakuhifadhi na nitakulinda kwa hivyo baada aya hino katika sura ushura Mtume sallam akakusanya watu wake wa karibu. Lakini vitabu vya sira vingine vinasema baada aya hii ndo sallam alisimama kuenda mlima Safa na kuwalingania. Lakini mimi nachukua hadithi ya Imam Ahmad katika Musnad ambao kwamba ikasema kwamba baada ya kuteremka aya hii Mtume sallam aliwaita jamaa zake na akawalisha na akawanyesha kisha kawalingania na hadithi ziko tofauti tafaut, tofauti katika kuwalingania nimechagua hino katika raifu maktub Ambayo ni mazungumzo ulinganizi ya Mtume sallam na jamaa zake kwa hivyo hiyo ikawa hali ya kwanza kuanza kutangaza uislamu wazi lakini kutangaza kwenyele kukawa ni kwa sura ya watu waliokaribu ye akagura kutoka kuwalingania watu mmoja mmoja kwenda kualingania watu sasa kimakundi akawaita kundi na watu wake jamaa zake wale na akawalingania Uislamu baada ya hapo wadui ukaanza kumvirikia Mtume SAW yeye mwenyewe binafsi kwa sababu sasa lile kundi lilotangazwa Uislamu na Mtume salam na makundi mwingine ikaanza kueneza maneno kwa wengine kwamba mtu msallam sasa analingania watu kwa jumla si mtu mmoja mmoja tena ilipokuwa ni mtu mmoja mmoja hakuna mtu aliyomgusa hakuna mtu aliyomtia dhiki hawakujua tu Walosilimu wote kina nani na kina nani lakini wakiwajua baadhi hawakujua wapi walikuwa wakisomeshwa lakini wajua wanasomeshwa hao tukio la pili ni kusilimu kwa Hamza ibn Abdul Muttalib ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amba ni tukio likataja baadhi ya mambo ambayo yeye alikuwa tayari ashampata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika baadhi ya vitabu vya sera ikiwa maraikhul makhdum wakasema kwamba Saidina Hamza alisilimu mwaka wa 6 baada ya kutumiiizwa Mtume صلى الله na ujumbe wa wa Vile vile baada kusilimu kwa Hamza siku tatu baada ya kasimuni Umar ambapo kwa riwaya nyingine wakasema ambayo riwayo iliopokewa na mjukuu wa arkam ibnul Arqam akipokea kwa babu babake kutoka kwa babu yake kwamba mtu wa saba kusilimu ni arkam ibnul Arqam ambao tukasema nyumba yake katumiwa eneo la maficho kuwakusanya kusanya maswahaba na kuwalelea na kuwasakafisha kuwajenga shakhsiyazao wewe akasema mtu wa saba kusilimu ni babu yangu Arqam ibnul Arqam naye akawaeleza ya kwamba baada mwaka wa 3 ni watu arbaini na mwisho katika hao watu 40 ni nani saidna umar kabla ya dawa kutoka jaharana na kwa dalili hii kihakika ndio yenye nguvu kwa nini kwa sababu kwa dalili hii akasema wa mwisho katika watu 40 walioislimo ni Saidina Umar. Siku tatu kabla Saidina Hamza na kutoka kwa Umar ndio akatia shinikizo dawa itangazwe. Kisha na aya ya fasda bi ma Umar ndio ikatangazwa wazi na dawa Na Saidina Umar akasema kwa nini tukaikimia? Kwa nini tukaikimia? Sisi tuko kwenye haki. al ikiwa utakubali dalili ya kwamba Saidina Umar na Saidina Hamza walisimu wa mwaka wa sita Kumbuka kwamba mwaka wa sita ndio mwaka wa kubwa wa Uislamu hijira ya kwanza ya Uislamu ilikuwa mwaka wa sita Kugura kwenda habash na walogura takriban ni watu 100 na 11. Ikiwa Saidna Umar ndo mwisho katika 40 na aslimu mwaka wa sita. na mwaka wa sita huo huo ndio mwaka ambapo hijra ya kwanza ya wa waislamu kutoka kwenda Habash. itagongana kihesabu kihakika Ima. kwa muda mchache katika mwaka ule watu waliislamu wengi ujue waliogura kwenda habash ni 111 waliobakia ni wengi zaidi na wakubwa walibakia na Mtume Muhammad kuendelea na na da'wa. Kwa hivyo dalili ya nguvu ni kwamba saidina Umar na saidina Hamza walisilimu mwaka watatu Mwaka ambao ndiyo da'wa ikatoka jaharana. Na kihakika kusilimu na watu wanakubaliana, wanaosema alislimu mwaka wa sita na waliosema alislimu mwaka wa 3, wote wanakubaliana kwamba Dawa ya Mtume sallallahu ilipata nguvu kusilimu kwa Saidina Hamza na Saidina Umar. Na dawa ilitoka ni mwaka watatu wote wanakubaliana. Kwa hivyo yaonekana dalili ya nguvu ni kwamba Hamza na Umar walisilimu mwaka watatu ndio ndoa kama ile ya nguvu Uislamu na ee, isha dawa ndio ikatangazwa wazi kusilimu kwa Hamza ibn Abdul Muttalib ni ni sadfa tuseme ni sadfa na ni mpango yake Allah subhanahu wa ta'ala ambao haendi kumbo kihakika baada ya kutangaza kwa jam jamaa zake ikawa kuna minongono zaidi yaongezeka kwa ba, kwa makureishi juu ya dawa ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam minongonohino ikaouzi baadhi ya viongozi wa kutureisha kiwemo bujah ambao walikuwa ndo adau mkubwa wa mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja Mtume صلى so الله alipita katika maeneo ya Safa, mlima Safa akamkuta Mtume صلى so الله Ameka. Akaanza kumrushia maneno ya kwamba unatangaza dini ambayo kwamba inakuja kukashifu miungu yetu na wazee wetu na dini ya mababu zetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumjibu kitu. Pia hili likamuuzia Abu Jahal jiwe na kwenda kumgonga Mtume sallallahu katika kitu Mtume sallallahu alayhi wasallam akatokwa na damu lakini asinyibu kitu. Akaondoka. Abu Jahal akarudi katika maeneo ya Kaaba pamoja na wenzake katika wakuo wa Quraysh akawa hadifia ya yale walio lomfanyia ya mtume wa sallallahu muda mchache hamza ammi yake mtume sallallahu katika msafara wake wa kwenda wa wa kutoka kuwinda njiani akakutana na kijakazi wa Abdullah ibn Jad'aan huyu kijakazi huyu akamweleza ammi yake mtume hamza aliyompata mtume kwa aliona Abu Jah na Mtume صلى akamweleza Hamza na Hamza hili jambo likamchukiza sababu ni mtoto wa ndugu yake jiwa kwamba ki umri hawakupishana hivyo labda miaka mingi lakini ni ammi yake Mtume صلى الله عليه وسلم likamuuzia jambo hili akienda moja kwa moja Kabla akamkuta Bujahala amekaa na wenzake. Akatoa pinde alikuwa atoka kuwinda winda Akatoa ile pinde yake akampiga na wabujaha wa ni kichwa. Akamwambia nasikia umempiga Muhammad kwa kuwa yeye anatangaza Uislamu. Basi na mina kwambia, mimi nakwambia mimi nafuate dini ya Muhammad. Na mimi nakubaliana na ya yale anayoyalingania. Kwa maana kumwambia kwamba kufanya kitu fanya. Ikiwa unampiga Muhammad kwa sababu ya kutangaza dini ya Uislamu na mimi nasema nafuata dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mimi nakubali kile anachokitangaza nao ni Uislamu. Wakainuka baadhi kutaka kupambana na na Hamza na wakiwemo watu katika Bani Makhzum na wengine katika Banu Hashim kutaka kumpiga Hamza ye mwenyewe Abu Jahal akawasimamisha akisema muacheni Abu Umara hakika asema ukweli mimi nimempiga mwanawe au mtoto wa ndugu yake kwa hio ndio itawa sababu ya hamza usilimu kwa kule kusikia uchungu ya kwamba mwanae au mtoto wa ndugu yake Amezarauliwa na kupigwa kwa, kuz, kwa kulingania watu na hii hutokea mpaka leo mtuweza kulinganiwa haki asihizi uzito hawakapuuza au asitie lakini akimuona mmoja katika watu wake wa nyumbani pia ni mmoja katika walinganizi wa ujumbe fulani akawamwepesi kukubali ujumbe. Ujumbe hukubaliwa kwa hali tofauti tofauti. Kwa madai ili jambo litathibitisha. Kuna wanao si, wanaokubali ujumbe kwa sababu kuna kijana wao ni mlinganizi Kuna wanaokubali ujumbe kwa sababu ujumbe uno na na watu wengi. Unaona ukubali ujumbe kwa sababu amekinai zile dalili na kuona kwamba hili ujumbe ni haki. Hii dawa ni haki. Unaona ukubali ujumbe mtu fulani amekubali umesemwa na mtu fulani mwenye jaha. Mm -hmm. Hivi ndivyo ilivyo. Na upande wa pili nao kuna wanaokataa ujumbe kwa sababu tofauti tofauti. Hawakatai tu ujumbe kwa sababu labda zile dalili hazikuwa kinaisha la kunao ndio watakao ujumbe kwa sababu dalili kwa wao haikuwa kinaisha lakini kuna wengine na watakata ujumbe kwa sababu fulani wazungumza kwa sababu fulani yamelitangulia katika ujumbe ule au si mtu wangu au si jamaa yangu au ni kijana au alhasili atakata ujumbe si kwa sababu ya dalili ni kwa sababu ya visibabu mmoja au nyingine kama alivyosema mujahad kumkata mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja kumlingania akakanusha akakanusha mbele za watu na kumwekea masharti mingine na akamwambia hata kama yatafanyika pia sitokuamini wewe alipoondoka akasema wallahi anachosema Muhammad ni kweli lakini baina yetu sisi ukoo wetu na uko wa Muhammad tumekuwa tukishindana katika kusimamia hija katika kusimamia kuwalisha watu katika hili na lile na katika haya twakurubiana katika mashindano lakini sasa banu hashim Wamekuja na mtu ambaye kwamba amesema ni mtume. Sisi tutamtoa wapi mtume? Kwa hiyo tu kibri ya kwamba huujumbe umemteremkia mtume swalla salam katikaokoa Bani Hashim na sisi ukoo wetu tukikubali ndo tushashindwa kwa sababu ya mashindano. Kwa hivyo hiyo ndio hali ya madai wanapolingania upambana na watu kwa sura tofauti tofauti kusilimu kwa Hamza bin Abdul Muttalib kukatia nguvu waislamu kumbuka waislamu bado ni wachache takriban 40 watu watoto wengi na tumewataja katika halaka zilizopita wengi ni vijana wadogo wadogo miaka 18 kwenda mbele kwa hivyo Hamza aliposilimwa na miaka mbili ni mkubwa wa Mtume sallallahu alayhi kwa miaka 2 na ni mtu anaoogopewa atangaza Uislamu mbele ya bujahan basina kuogopa adui mkubwa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam mwanzo mwanzo lakini kuanza kudhihirisha uadui wake hapa baadaye tutakujadala siku za mbeleni uovu wake abu jahal lakini ikatia nguvu imani ya walosilimu ambao takriban miaka mitatu na bado wanaishi katika mazingira ya kifirifiri wakilingania watu wanaowaamini pekee yao sio kila mtu mtu na jamaa yake atamfuata jua ya huyo atanikubali hivyo kuslimu kwa zinahamsu kufuatia nguvu dawa siku tatu baadaye akaslimu Umar ibn al-Khattab nahi ni kutoka kwa dua ya mtume swalla alayhi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala aitie nguvu dini ya uislamu kupitia kwa wale atakao wapenda katika watu wawili au kwa wale anao wapenda katika watu wawili nao ni Umar ima ni Umar ibn al au Amru ibn Hisham ambaye nani Abu hawa watu ndio watu ambao wanafikika ni watu ambao ni majasiri watu ambao watatetea kizuchao kwa hali yoyote wapo mtu msalim akaomba dua uislamu utiwe nguvu kupitia mmoja katika hawa mabwana wawili umar ibn khattab na amru ibn hisham ambaye ni abu juhari kabla ya uislamu akiitwa bal hakam baba wa hikima kwa ni mtu anayeongoza watu na ni mtu jasiri lakini kuja kwa uislamu na kukanusha uislamu kwa kibri kiburi jinalaki likageuka likawani Abu Jahl na ndio maarufu hata akun, wachache katika miongoni mwetu sisi tunajua itwa Amr ibn Hisam tunajua Abu Jahl basi Abu Jahl kila mmoja yamjua baba wa Ujahl sikutu Baba wa ujinga wa mana kwa maana kwamba ujinga lakini ule ujinga wa kibri Kwa sababu kuna mtu akawaweza kuwa ni mjinga kwa kutojua tu. Hmm. Halaumiki. Wapinga jambo labda hujakuwa makini nalo wala hujalisikia vizuri wala huja labda hujalinganiwa. Ujinga wako ni ujinga wa kutojua. Yafao kabishwa na ulimishwa kwa kujua na mara nyingi ukifahamu utafuata Ujinga wa bujahal ndio akaitwa baba wa wajinga. Ni ujinga wa kibri Ajua haki iko wapi kwa kibri akapinga. Ndio lakabu yake abujahali ikawa ndio maarufu. Sayyid Omar mufattah buku kwake tumetaja kwa, kwa ufupi wakati wa nyuma lakini tutataja, tutataja tena ukiangalia katika ar-rahiq akasema kwamba saidna umar tayari kwa shasikia ujumbe wa mtume swalla alipommsigia mtume swalla akiswali maineo ya kaba na akisoma aya katika suratul haqa na haya maneno yakamvutia Saidina Umar alikuwa ni mtu na fahamu kali alikuwa ni mtu na busara nyingi na katika watu wachache ambao walikuwa wanajua kuandika na kusoma katika makoraishi kwa hivyo ni msomi ila na Umar alikuwa ni mtu na hasira mbele mbele Aliposikia Mtumselma akisoma aya hizi katika surahatul Haqa yakamvutia lakini ikawa yaka bado ile hidayah haijapatikana kwake akawachana nayo na ilipokuwa sasa habari zinaanza kumfikia Ususu uh, saidna au ulinganizi yake hasa ya waanza kutajika baada kompa ya kwamba kukusanya familia yake na makundi makundi ya watu hili jambo likaanza kumtia viki saidna Umar kwa nini sasa inkua dini hii mpya ya Muhammad sallamianza kutangazwa na kwa hasira akawa na hasira akaamua lisit jambo hili li likazidisha mgawanyiko baina mafarishi akaamua amuue Mtume صلى ala عليه na ghadhabu zake zilikuwa wazi waziwazi ghadhabu zake zikionekana waziwazi tena Omar kwa sifa yake akiwa akikasirika kufurisha mdomu na ale masharubu kisha akayasokota sokota sokota namnaye ujuse na Omar akakasirika kwa hivyo alikuwa kizi zababu zake sikionekana. Sennan Omar akawabeba upanga aelekea kumtafuta Mtume sallallahu alayhi wasallam atampata wapi? Kwa bahati nzuri au mbaya akakutana na swahibu yake Nuaim ibn Abdullah. Akamjua kwamba Sennan Omar huyu ana jambo. Kuna jambo limemkasirisha ana jambo Na Naabeba upanga mkononi. Akamuliza aenda wapi na hasira hizi? akamwambia na mtufuta Muhammad nimue kwa sababu amevunja umoja wa Makureishi na kutia dosari dini ya Makureishi na kwa safihi mabwana na wenye hikima wa makurishi kwa kuwambia kwa dini yao si dini ya haki nile bwana akajua huyu yuko serious Nuaima kamwambia ile kumtuandiani akamwambia We wajua ukifanya hayo kwamba Banu Abdul Manaf hawatakua na wewe Watalipiza kisasi juu yako na kabla hujakwenda kupambana na Muhammad nenda kwanza ukaangalie nyumba yako yenyewe pia kuna matatizo Umar kwa hajui kwaendelea nini kwa kwao kwa nyumbani. Akamwambia wamaanisha kwangu? Akamwambia, "Eh, shemegi yako na ndugu yako Wamesilimu Wamewacha dini za mababu zao na wamekuwa ni wafuasi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kwa hivyo hao kwanza kabla hujakwenda kwa kwa, huja kwa, kwa, kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi Umar akaelekea nyumba ya shemegi yake Said bin Zaid na dadake Fatima. Kufika karibu kukawa ndani kunapitishwa halaka. Na Khabbab ibn Arat amekwenda kuwafundisha watu wa nyumba ile. Na alikuwa akiwafundisha Qur'ani na akiwasomesha su, aki sura kufa na Umar akasikia sauti ya khabab na Qurani ikisomwa akifika pale kwa vishindo na kugonga milango Khabab akaingia mitini akajificha kwa sababu wamjua Saidna Umar ni jitu la hasira na Khabab asili yake ni mtumwa kwa hivyo wa mujibu wa mushama wa kikureishi hata akifanywa kitu chochote hakuna wa kumtetea hana mlindi hana mtetezi mabukhababa akajificha ndugu yake Fatima akatukua nyaraka za Qur'ani akazificha kisha akaenda kumfungulia Saidna Umar na Saidna Umar akawa anatoa sasa sauti kwa nguvu kwa hasira kitu gani nimekisikia hapa kikisomwa hapa semegi yake na hakuna kitu ninasema dadari namwambia wewe umsikie makosa hakuna kitu kinsoma sasa ile jambo kutia hasira tena mimi nasikia hakuna kitu kinsoma hapa kusomwa kitu hapa ninasikia sauti ya watu watomeshana nini kilichosomwa hapa thamani hakuna kitu kime wewe makosa kwa hasira akamtia mbaroni shemegi yake kuanza kumpiga akawa yomtandika dada hakukubali akaingia kati kwa zile ghadhabu akamsuguma dada akaanguka na akapasuka akawa yapotoka na damu wote wakasema ndio tulikuwa tosomeshwa kwa Qurani na ndiyo sisi ni waislamu Tumesilimu na twamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Kana Umar alipomwona dadake akokuwa na damu, hili jambo lika huzunisha ndadake. Akaona akamwonea huruma. Na kwa ule msimamo aliosimama kwa lolote kwamba tuko tayari ndiyo tumesilimu na twamfuata Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kwa tukisoma Qur'ani Sina Omar akamwambia dadake basi nipe hizo nyaraka na mimi nizione. Dadake akamwambia hizo nyaraka ni takatifu. Nenda ukajitwahirishe. Kisha nitakupa usome. Ndio akaingia akajitwahirisha akampa nyaraka ambazo zikawa zimeandikwa sura taha akasoma mpaka aya aka ya nne ikamtosheleza yale aliyosoma akasema ni maneno ya ajabu haya si maneno neno kawaida ni kwa Muhammad yuwafi Muhammad khabab al haya akatoka Ficha, akatoka, akathema, wallahi, ni anko anjificha akatoka akasema wallahi nimemsikia Mtume صلى الله عليه وسلم akitia dua ya kwamba uislamu utiwe nguvu ima na Umar ibn al-Khattab au amru ibn Hisham kwa kusilimu kwa moja wao bwana hawa kwa hivyo kwa akajua kwamba alo pata hidaya ni yeye Umar ibn al kwa so, aliyomwakamli wakamlekeza kwa nyumba ya Arqam ibn al-Arqam ambapo ndo sehemu Mtume صلى الله عليه وسلم bado anawakufanya maswahaba zake akiwasomesha akiwajenga kufika kule baada na upanga wake lakini akagonga nyumba ya Arqam wakachungulia baadhi ya maswahaba wakamwona Umar akasema ni Umar na ashika upanga sasa tufanyeje Sina Hamza tayari ya shaslimu kama tulivyosema ni siku tatu tofauti ya kusilimu ya Sina Hamza na Sina Umar Sina Hamza akasema mfungulieni ikiwa ikiwa amekuja kwa khairi kisha tapata jheri ikira amekuja kama adui amekuja kwa shari tutakata kichwa chake na upanga aliokuja nayo akafunguliwa saidna umar nabi sallallahu alayhi wasallam ngapo pale pale alipomwona saidna umar nbi sallallahu alayhi wasallam akamshika vikosi akamshika matai na kumwambia unkuja kuwatania nini ewe umar Saidna Umar akasema hakika nimekuja kuslimu kwa mikono yako. Ndio Saidna Umar akaslimu kwa mikono ya Mtume wa swalla waloko pale wakapiga matakbira kwa nguvu. Wakijua kwamba Uislamu umepata nguvu zaidi baada ya kuslimu kwa Hamza leo ame-amezilimu Umar ibn al-Khattab. Wapo ndo sababu ya kusilimu Saidina Umar na kama tunavyojua Saidina Umar akapewa jina la al -faruq. na sababu ya kuitwa al ni kama ilivyokuwa na Ibn Abbas kwamba alimuuliza Saidina Umar kwa nini ukapewa jina hili al ndiyo akasema kwamba niliposlimu nikammuuliza Mtume صلى الله عليه "Je, sisi hatuko katika njia ya haki hapa duniani na kesho akhera?" Mtume صلى الله عليه akasema, "Balaa. Hakika tuko katika haki." Kisha akamuuliza tena, "Basi kwa nini? Kwa nini mambo yetu tunayafanya siri siri namna hii?" wa shinikizo la Saidina Umar na Uislamu ama Muislamu kupata nguvu kwa kuingia kwa mabwana hao wa wawili Saidina Umar na Hamza ikawa ndio sababu sasa ya Uislamu kutoka na kutangaza na Umar aliposlimu akenda moja kwa moja kwa Abu Jal. watoto watu wote mjua Abu kwa kuna munukaba wengine wa kiboreshi lakini ajili ya Abu Jahl yasiri Huyu ndio adui mkubwa wa Mtume Muhammad. Akienda moja kwa moja nyumba ya Abu Jahal na kumgonglea, alipofungua akamwambia kuanzia leo mimi ni Muislamu. Na shahidiia hapa na moja hapa saa kwa, kwa haki ila Allah na Muhammad ni mtume wake. Basi Abu Jahal akafunga ile mlango. Nasema ondoa sura zako mbovu hizo. Yuzi kwa sababu Jahaz akasilimu Hamza. Leo Umar aslimu aenda kwa Abu Jahl kutangaza Uislamu wake. Sasa likamtia viki ya Abu Jahl kwamba mbona watu wamektangazia mimi? Amwambia aondoka na sura zako mbovu hapo. Kwa hivyo ikawa sababu ya kusilimu mabwana hao wawili. Watu wakapatama mwaislamu akapata nguvu sasa kuwalingania watu, wanatoka kufuata makundi makundi. Ibn Mas'ude kapokiwa kwake kwamba baada ya kusilimu kwa Said na Umar ndio na sisi tukatoka kufuata makundi ya watu, tuwalingania Uislamu. Hatuogopi tena. Ilikuwa tukilingania watu mmoja mmoja, tufuate makundi makundi ya watu, tukiwalingania Uislamu. مبتيا تاتو ketika دعوه هي جهارا ني اترنك امر يس يا كنتغذا كو ووت الله سبحانه وتعالى الفسما فصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انك فينات المستهزئين فصدع بما تؤمر تنجز واذ يعني تلو tangaza uislamu wazi sasa pa uwanja ani mushrikini Na nyongo mushrikini usijali tena wafanye watakavfanya wewe simama na utangaze wazi inna kafainaka almustahzin Na tukutoshele za wewe na hawa watakokufanyia wewe sitidai Baada kutangazwa ama baada ya kuteremka aya hii Mtume akatumia mbinu mbili kutangaza wazi ujumbe wa Uislamu akatumia mbinu mbili Mbinu ya kwanza ni kupanda katika mlima Safa mlima ambao ulikuwa ukitumiwa na Makuraishi ikiwa mtu ana jambo lake lolote muhimu basi ni apande katika mlima sofa na awaite watu na kuwalingania watu Mtungusam akapanda katika mlima Safa na kuwalingania watu Wasubaha Wasubaha wa subaha ni mwito mtu akiita mwito huo Watu wanajua kwamba kuna jambo muhimu sana yoyote atakelinganiwa hivyo ni lazima afike na kwa yule ambaye kwamba hatoweza kufika hutuma mtu ili ndiye akasikie arudi Amfikishe ujumbe ule pale wewe hakuna mtu alobakia ila alikwenda kumsikiza Mtume Muhammad sallam yale aliyowaita Mtume sallam baada kwa ita au baada kukusanyika kwanza akasimamisha hujja kwa wao hii ndiyo sunna ya mitume ni kusimamisha hujja kwa watu lakini mwisho wa kuisha watapingwa mwanadamu ni kiumbe chenye ku chenye mijadala mingi Kwevo, salam, kwa hivyo mtume sallam baada ya kuwakusanya akawaambia je Nikiwaambia nyuma ya mlima huu safa katika bonde upande wa pili kuna kikosi cha watu waliopanda farasi wako tayari kuwadhamia je, mtaniamini? Wakasema tutakuamini. Wewe ni msema kweli afsadik, hatujakusii hatujakusikia ukisema uongo. Angalia tayari amewasimamisha hoja kwamba chochote nitakachoambia. Hata nikaambia kuna jeshi upande wa pili, niko tayari kuwadhamia, mutaniamini? Wakasema tutakuamini. Kisendwa akaambia kwamba mimi, mimi. Kwa mimi. ni muonyaji nimekuja kwenu nyinyi na waonya. Na adhabu kali kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. واو كان ذا رुका نيام نيات ابو لهب اكملاني تبن لك يا محمد هذا الي هذا جمعتنا وعغاميه والي واينجيله كسبا تبن لك ثائر Tuharibia mambo yetu yote tukawa na shughuli zetu Ukatukusanya hapa eneo ambalo mwenye kusimama hapa ana jambo muhimu hilo ndio loloku kusania ndio ikateremka sura kwa jina lake nzima sabasiyada abila habin wa tab mwenyezi Mungu amni yake mtume swalla sallam umwambia kwamba hakika mikono yako wewe ndio imeangamia abulahab nawala haitokuwasaidi ya wewe mali wala watoto angalia moja katika Ijazi ya Qur'ani ambao tumetaja siku za nyuma miongoni ya Qur'ani moja ni surahino aloteremshiwa amni yake abulahab kwamba ameangamia yeye katika watu wa motoni yeye na nani na mke wake mkusanyaji kuni wame ama surahi imelemka wako hai wako maka. kitu gani kimewazuia wao kwa zile chuki zao dhidi ya Uislamu kitu gani kiliwazuia wao kuingia katika Uislamu hata kwa unafik kwa sababu wangeingia katika uislamu na wangesema kwamba sisi basi tumesilimu watu wangekuwa na hoja mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam angalia aya kutoka kwa Mwenyezi wahi watwambia, wasema kwamba Abu Lahab ameangamia Abu Lahab wako huyu na mke wake ni fuasi wako lakini wameshindwa hata kwa unafik kwa urongo kuwa kusema kwamba mimi nakuamini wewe Muhammad na dini yako hii ni katika mjizaa ya Qurani na akafa Abu kafiri mushrik na mke wake akafa mushrik ikathibiti na kusimama ujja ya Qurani mbele maquraishi lakini pia hayo wasiaone. kwa hivyo njia moja ya kutangaza dini akawakusanya koo zote, tena akawalingania hmm eni ukowa banu fihri banu ufihri tukasema katika ndio huyu jina la quraishi lilitoka kwa wote za kureishi na walingania kwamba mimi ni muonyaji wawazi na nawaonya na adhabu na kali kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa hamtoniamini basi nawaonya na adhabu na kali kutoka kwa Allah subhana wa ta'ala na kwa sababu Abu Lahab kusimama neno haya wengine nao pia wakapata nguvu a ah, huyo yake babake mwenyewe hamuamini Allah subhanahu wa ta'ala akamrudi Abu Lahab kwa sura nzima ile mtangaza ye. vile vile mtume swallam akatumia mbinu ya kutangaza dawa yake kwa kuitangaza harakati yake ambayo mbinu ya pili ndio hii mbinu ya kufanya maandamano Saidina Umar aliposilimu na kumwambia je sisi hatu hatuko kwenye haki hapa duniani na kesho akhera Mtume sallama akathibitisha akamwambia basi kwa nini tunafanya yetu kisiri siri baada kauli hii Ndiyo katika hadithi ikasema kwamba ndio wakatoka waislamu safu mbili safu moja ikiongozwa na Umar ibn khattab na safu ya pili kiongozwa na Hamza ibn Abdul Muttalib na nyuma masahaba wote wa mtume swalla alayhi wasallam sasa pale ndio parwanja wakaonekana walosilimu mkinga nani walikuwa wajulikani walosilimu ni baadhi lakini wengine hawajulikani ni nani hi au maandamano haya ambao yaliongozwa na mabwana hawa tukufu wawili wenye, wenye nguvu na adha hawakufanya hivi hivi tu bali waleelekea Kaaba wakaenda wakafanya tawafu wakipiga takbira na tahalili makoreshi wakakusanyika kimya kilichowashkoa si ile uislamu uislamu tayari washousikia ilichowasifu situkuwaona baadhi ya waislamu bali ni ile kuiona harakati ya Mtume Muhammad sallam yote kamilifu ipo pale imekusanya watu wazima na watoto imekusanya masharifu na watu wa imekusanya watu huru na watumwa imekusanya wanaume wanawake haijawahi kuonekana kikundi samkuli kama hicho cha mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kwa mara yakoanza kuonekana hizbu ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya maka na wakafanya kwa kishindo huku wakipiga takbira wakifanya pawafu katika maka na watu wakiwaona kwa koevu fasda bima tumar ili poterem kumtu sallam akatumia mbinu mbili mbinu ya kwanza ku kusimama katika mlima safa na kuwalingania kwao zote za kikuraishi kuwalingania na uislamu tofauti na hivyo fanya kabla yake na vile vile kufanya maandamano ya safu mbili nyuma ya sanahamza ibn abdul muttalib na sidna umar ibn al-khattab na dawa ya mtume sallam ikawa sasa ni dawa ili wazi jahar. Mapambano sasa ya yakaanza wazi baina ya Uislamu na ushirikina na ujahi wa makureishi Hapa ndiyo sasa eh ee, wakaanza kuarudia waislamu kutumia mbinu tofauti tofauti kama tutakavyokuja kutaja katika ee, halaka ijadi. Muhimu hii hali ya kutoka dawa ya Mtume sallam الله عليه Kwanza alikusanya watu wake kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala nguvu Uislamu kwa kuslimu mwana hawa Hamza na Umar kisha amri ya kutangaza wazi ujumbe ukateremka na Mtume صلى الله akatumia mbinu hizi mbili mbinu ya kusimama katika mlima Safa na mbinu ya kufanya maandamano kuelekea katika Kaaba inshallah kwa leo tutasimama hapa na kama kutakuwa na maswali inshallah